Oskorri, taldea. Dubai, Oskorri taldeak! Haio, erranen du bai Oskorri taldeak, Natxo de Felipe Cantariak baiestatu dio berria egunkariari, azken berrogoi urteetan hogeita amardiskoti gora plazaratu ditu taldeak, eta Euskal Herriko talde erreferentzialenetako bat izan da, batez ere, larogei eta larogeita amargarren hamarkadetan. <tipen> <SILENCIO> Poeta zonbaiten hitzak musikatzen hasi ziren lehen disketan, Gabriel Aresti, Jon Mirande, Joseba Sarriona India, Koldo Izagirre edo Jose Austina Arrieta eta urteak joan ahala Tokia Hondiagoa egintzieten bai kantu baita ere bertsolarien hitzeri. <SILENCIO> Kantu ezagunenetan dira gaztelugatxe furra-furrak atxalin edo aitasmeak besteak beste. Ibilbide luzean antzerkirako zinemarako eta aurren ikuskizunetarako ere musika landu du oskorrik. De Felipek, Antxon Latxak eta Bizente Martinezek osatu dute taldearen bizkarrezurra eta arran bezala berrogoi urteren buruan agurtzen dute taula gaina.